A'udhu billahi min ashshaytan rajim Bismillah ar rahman ar rahim Inna alhamda lillahi na ahmaduhu wa nasta'ayinuhu wa nasta'aghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayi'ati a'malina ma yahdihi allahu falamudillelahu wa ma yudlilhu falamadiyelahu ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashadu an muhammadan abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'du jidho Falëndërimi të konë vetëm Allahut gjellë gjelaluhu Vetëm Allahut i bindemi dhe vetëm ati falje dhe ndihim i kërkojmë Për shëndetjet, salavatët të mirët e Zotit Të gjithat të, të të buarat të kënjëri ju më i zxedhur Muhammed Mustafaj Alehi Salatu e Salam Pas taj mbi shokët e ti besnek, mbi familjen e ti të ndërshme Mbi gratët e ti të pasrët avët e gjithë besimtarët Të se të ndjekin rrugën e ti me të mira Diri në ditën e fundit e kësaj bote Të do të vazhdojmë pa ndë një parathonje në zingjirën dhe serinë e ligjaratave të cilat i filluam nga muaj i Ramazanit në mënirë që të ngrisin vët dijen dhe të nëgjitemi pak më lartë në kuptimin ton të islamit të nëgjitemi pak më grada më të larta në perceptimin ton për fejnë e Zoti Gjelle Gjelluhu fej Allah u Gjelle Gjelluhu Burimin e ka në Kur'an Dhe në sunetin e pengamberit Salallahu alaihi sallem Ndërsa se si Kur'ani Dhe se si suneti pengamberit Salallahu alaihi sallem Dokët i manifestuar të këni njeri Dokët i manifestuar të kë uh, Fizionomia e njeri ju Gjesti njeri ju, qele e njeri ju Fjalet e ti, atëher Irneki dhe modeli dhe shembuli mëj mirë Janë shok të pengamberit ton Salallahu alaihi sallem Të cilët me mish edhe me shpirt Edhe me zemër, edhe me gjithë shka që kanë pasë, e kanë manifestu dhe e kanë mishruë islamin e tëre në jetët e tëre Andaj, neve synojmë nga këto skena, nga këto fragmentet të shkoputura Në manirë që të ngjitemi të kuptojmë si që kanë kuptue, të mësojmë si që kanë mësue, të dimë si që kanë ditë ata Andaj tendëruar Lezër, mësimi i echrimeve të shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka për synim që njeriu të ngrihet dhe ta kupton fenë e Zotit xhelel Gjell xhelalut në nivelet më të larta të kuptimit. Përmendëm disa prej sahabive dhe natyrisht Zot kemi mundësimi përmend të gjithë, por ata që i kemi përmend i kemi përmend në mënyrë të shkurtër duke u munduar u ndal me disa me disa mësime dhe porositi që japin ngjallët e tyre. Të Sot ëndalime me një sahabi tjetër Një sahabi I madhe i qëditshëm Dhe inteligent Dhe i, i menqur Titulli ti Pas emrit është A ja pra, i cili ja ka rujt pe salam, shethcim, sekretin Pengamberi sallallahu aleyhi sallam Pra kënjeri për të cilën Dhe të flasë mi sot me lene zoti gjellegjelalu Logaritet njeri ju i cili Ja ka rujt pengamberi të rejt Sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu a Pro Pëngamberi Alehi Salatu Sallam, në menagjimin dhe drejtimin e punëve, normal se ka pasë punë me shumë njerës. Për punë të atyre, kunder zbulim edhe zbulim, se qka pëndodha mos val dikush prej brenda përgadit shërë, e ka zhjetë këtë njëri. Andaj, edhe kjo është deklaru e edhe vetë pas vdekes Pëngamberi Salatu Sallam, se ka thanë nuk ka ndë një fitne, nuk ka ndë një fërkim, Nuk ka ndonjë provokim mes muslimanëve që do të ndodh, vetëm se unë e di kush e ndez. E di kush e ka llallata. E di kush i ban fitilat e çdo herë. Ata llogaritët prej sahabëve të pejgamberit alayhisallatu wasallam, ruajtës i sekretit, fshësive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Emri ti është Hudhaifa. Hudhaifa ibn al-Yaman. Kjo e ka emrin. Kemi dëgjuar shumë Doshta hadithe i cili transmeton Hudhaifa ibn al-Yamane. Hudhaifa ibn al-Yamane, Yamane e ka marrën emrin e baba i tij, ndërsa emri Yaman nuk është emri i tij, por është një lloj novke cil e cila e ka fituar nga nga jeta. Baba i tij quhet Husail. Husail ibn Jabir ibn Amr. Dhe Realisht është Hudhefe ibn Husail Mirë po i kam beti Jemen Babësë ti Babë e birë e kam brënu islamin Jemen e kamur këtë emër Nga se ky Jemeni Husaili Kasin Mekki I Mekës Dhe ka ndodhë dhisa Telashe dhe ka vranin njeri Pasaj ka ikpë i Mekës Ka shku në Medine Në atëko jetë thrip Ka shku në në Medinë. Dhe pasajë zhvendos me familja atje për shkak të problemeve të cilat i kanë dalë. Atje i ka lind Hudhayfia, edhe Safuani. Pastaj kur ka dëgju por orderin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vjen që Husajli, i cili e ka marr emrin Yaman, nga ardha e tij në Medinë. Kur ka ardhur në Medinë, ju e dinë në Medinë ka pasuhet dhe ka pasuhet fisi Eus edhe Khazrështë Të cilët janë mba këta dy bit kushereve Shuk të pengamberit sallallahu alaihi sallam Ka arme din edhe është është mitësu me disa prejtyre Pas mitësimit E ka mor emnin jemen Dhe i ka mbet mo, mo ke emër Dhe askus tukëthir ma të emnin E vjetër të cime ka bas Huseil ibn Ujabir Vjen lajmi se pengamberi A.S. është faq Vjen jemeni Me fmitet ti dhe e pranojnë islamin meket e pengamberi sallallahu aleyhi wasallam. e ndë pa u bo hijreti e ndë pa u bo emigrimi pasaj këthejet në në i medine prap vjen në, në medine prap pra e, e pranojnë familia e jemenit e këti burrit të medines islamin të pengamberi sallallahu aleyhi hudhejfe e kishte tani Privilegjin dy kandë Se babën e kisht mekës Dhe njeri ju thirët ka e ko babën Pa nuk mundet me emohue Se është pri një vendi Nëse ka linda ty Tani hudhej fja Islamin e pranojnë meke I Jetën po e bante në medine Edhe i thot për nga meri Sallallahu alai e sallem Kër e pranojnë islamin Thot gjera ja sullallahu E muhajgjirijun e ne E mënsari Ollëja Resulullah Tash, a jam muhaxhir, praktikuar prej Mekës këtu apo jam ensari? I thot pejgamberi alayhi salatu vesselam zgjell çka po do. Cilin po do? Apo do më çin muhaxhir apo jamani me kuptimin ensari? Ata e rëthot Hudhaifa ibnul Yaman, thot unë po do më çin ensari. Nga se në atëse kishte ardhur pejgamberi alayhi salatu wasalam në në Medinë dhe tani titulli ansar titulli ansar është titulli i madh do të thonë me përkthye bukfalisht ndihmues për krahas andaj ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam mos më pascin prej muhaxhirëve kishadosh më cin prej ansarëve Mësë me pasen realisht, kaderikisht Prej muhajgjerve kisha këpas dëshir Me, me qenë prej ensarve Nga se ensarët nga e tër dunjaja Ja kanë qelë derën Pengamberit sallallahu aleyhi sallem Dhe nga kjo e qelë me e derës Ka vazhdu u meti Muhammedit sallallahu aleyhi sallem Deri ditën e gjykimit Andaj, hudhejfje Hudhejfe ibnul Jemen Zgjith që të jetë ensari Dhe djetarët e trajtojnë Qysh ka da është, ajme e trajtu vetë vetën, pra me e trajtu si Medinas, edhepse rrajt e ti, fillet e ti janë, janë në meke. Vjenë bëjnë nga mele adhe i salatu e seram në Medine, vendosët, ndodhin gjerat dhe vinë deri tek lufta e bedrit. Dhe rasti interesant që i ka ndodhë hudhej febnul jemenit, është se s'ka prezentun luftën e bedrit. Dhe mësë me pas prezentu në atë kohë luftën e bedrit Ka qenë esik leqme Nga se atë luftë, Zotë i unë gjelë gjelë luhu Nuk e ka përësërit më kur Dhe asë i tituj Dhe asë i emra që i ka vendosë Qasaj lufte, si ka vendosë më kur Asë i luftës jetër Allahu luftën e bedrit i ka qëjtë Jo me lëfurqani Dita e ndarjesë Roze pra sot që ne jemi musliman, prej atje kanë filluar fillot. Kur janë nda xhërat, nga se kanë cint përziera, kanë cint endet mirgulhume, a o pejgamber, as so o pejgamber. Mos po do pushtet, mos po do pasuri, mos e ka ki doni qëllim. Allahu u jelon luften e betrit e ka dhau. A os pejgambera nuk ka pejgamber. As e kanë pamë laçut, sahabët e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, dhe shejtani ka ik. Dhe Allahu Gjellole ka registru ike në shëjtanit në luftën e bedrit Kui kanë zitë me danë luftë dhe në fun ka thanë Inni e khafu Allah, unë e i tutë në Allahot Inni e ra me ale të raunë Shëjtani ju ka thanë, unë po shohë, qka jusë po shifni Shëjtani ka ba me lasët e zoti Gjellole të zbritur anë bedr Pra të ndërua lezër, rezumeja mësë me prezentu më bedrë O me sejle madhe Kuptimin, siklet Nga se ata të bedrit Ka thonë për nga më berit sallallahu a.s. Allahu i ka shiku ata që kanë prezentu në bedr Dhe ju ka thonë Bani që ka të doni Fakat gafartu lekum Unë ja u kun fali uve Ketë vej për që e gini ba Qaj tha për njëmë samë othmanit Kër e lapasurin Me luftën e të bukut Tha ma dhara othman Ma zarar othmani nuk shenë jetën e ti Nëse janë të ndërruar vëzën do njëherë disa vej pra Morin kahje Morin i apin njëriut një kahje Osh fështirë mo me këthi prap Pra merë një një loj e, Fuqije dhe energije të madhe Osh fështirë mi vo dammo diqka E lufta e bedit ka qenë kjo Hudhefet në ljemen Tregonë vet Pse s'ka morë pjesë në beder Dhe na këtu do të ndalë me disa mësime shumë të rëndësishme Shumë të rëndësishme Në kulmin e Njëshmë thot Hudhaifa erdhi nga Medinë sallallahu alejhi wasallam Medinë dhe ndodhi Bedri dhe thot unë nuk prezentova Mbeder unë nuk prezentova Mbeder e as babajan pro Yamani nuk prezentuam në Bedër pse nuk prezentuam kjo është shumë interesante thot kish më dal për disa punë tona jashtë Medinës kish më dal jashtë Medinës dhe ishte përhap lajmi të kureisht, se karavani cili vjen me Ebi Sufjanin, ku shedin gjarin si ka ndodhe bedrit, e ka pak parasysht tani skenën gjeografike dhe historike që ka pëndodhe, e kishin mobilizuvet vetën, se Mohamedi sallallahu aleyhi sallem do t'i del në prit karavanit të Ebi Sufjanit për t'a këti pasurin e plashkitur në meke. Dhe, thot Nazunën e dhe neve, pro ka ndodhë për pun dhe vete i kanë zonë, Dhe dhot nga tha Nga than kure ishtë Ku i një të shku Tani jemeni e kishtë një problem Dvjetër Një njëri e kishtë e pas vro Dhe tani Shenjat Që këto po dojnë me shku Te Muhammedin së sellem si musliman Janë shumë qarta Ata eri than Dojnë me shku me dine Tha jo Ju do një me shku me ndihmu Muhammedin së nëllahu alai e sellem dhe i lidhën i pangosën ngase po shkojnë me ndihmë kan kundër vetvetës vetvetës këtyre ata rathot ju dham bes se jemi të shku në Medinë dhe nuk do të luftojmë kundër Juve me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam bon aman ket pes ju dham bes se jemi të shku në Medinë dhe nuk do të luftojna me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kundër Juve dhe na shlum Në shlun, mas i zdilni këndërnere në regula Tho dhe ardhëm të pengamberi sallallahu aleyhi sallem Dhe endes kishtë e fillu lufta Pro tani mundësit me in luft ishin A mundi për paramenu hudhejfeb nul jemen Dhe të shuf minjarën u hud Që shikavdek baba jemeni Plaki i, i moshum, i shtim Sën ka ba sabër të hinje Me pengamberin sallallahu aleyhi sallem Dhe epse e ka privun nga lufta Për pleshrin e ti Tani, ka orë në dy teha Hudhe i fja dhe baba i vetë Në dy teha Ku që ka orë në besën se s'luftojna Dikuj t'i cili nuk o muslimat O, i dhujtar O shtë armik i Muhamedi sallallahu alai sallam O shtë armik i Zodit dhe i Pengamerit sallallahu alai sallam Nga ona tjetër, Pengamesam ka nevoj për ndih Ishtë si kletë, nuk ishin shumë, ishin pakë 300 veta, që ka bojnë, kërqi një numëri të ma tharabve Atër e thot i tregun për ingamberi sallallahu aleyhi sallem Se neve në zunën pëngë, kure ishtë Dhe nuk nashlu në deli sa u adham besën Që neve nuk do të luftojnë me Muhamedin sallallahu aleyhi sallem kunder juve Po jemi të shku në shpit tonë me dine Atër dhe gjonë e shkathat për ingamberi sallallahu aleyhi sallem Nefi bi ahdihim Do t'ja u plotsojmë besën Qa u keni dhanë Ne do t'u aplëtsoj besën që e këni dhanë atënëve O në sta'inu alejhim billa E kundër tëre që kanë me arë Nëse ndodhë dhishka E kemi Allah unë gjellë gjellalu hundih muas Kjo është njarëja e parë që i kanë ndodhë hudhejfës Të cime ka pas për njarëve shpesh e karë rëfyje Për mjë kazu njërës dhe pse s'ku morë pjesë në bedrë Nga se ju edini Më sve morë pjesë në bedrë A ba? apo mos me mor pjesë në luftë tjetër sigurisht që nuk mor pjesë Osmani radhiyallahu an e madhon kur e mor xilavetin jazi që njerëzit kryejn ti më beters ke mor pjesë dorse ata e kishte lanë pejgamberis a selam se ka pas çikën e smut e ka pas aj gruën e smut çikën e pejgamberis a selam amani s'u di thojshin e ke këshyr çikën e, e pejgamberit aleyhis salam po i thojshin keneit me gruën taunë njerëzit janë çështoj Njështë nukëshirë a i Othmani, a i Ebu Bekri Ta shlojnë fjallën Ta shlojnë fjallën Ma dje i ka nërë dhe Muhammesam i ka nëshlu fjallë Menën si, hudhej fja E ka zonë të këndjarje Për mi u tregu se në beder Këm pas mundësime mërë pies Por për nga meri sëllem Na ka than, na e qoj na besën vend E na këtu i këna domësime E para prej tëre Se muslimani të ndëruar dhe zër Edhe kur dënë me fitu Do në me fitu drejt Jo me trathia Me trathia fitoj Kan fitu njërzit pisa njërzimi Si të cëli Qa ka mujtë me gjitë një mundësi Me trathu ka fitu Ama kështu nuk ka muslimani Nga se hudhejfeb në ljemen Qa thot Une erda gati isha me hin luft Mu isha me hin luft Po ja kështë në dham besën Nuk ja këm dham besën një muslimani Ka mujtë me thonë Sikur që dham njërzit Po në madhe Në thënë e për muslimanim po në madhe aj, Por ja pas të thonë ati Aja së njef Allah së pengamela së kërkan Jo Tha pengamela së ram Edhe pëse kishë nevoj Kishë nevoj Me arë musliman Shtes ato nuk kanë kanë sa, sa dush musliman Kanë qenë numruar Por qka tha pengamela së selim Nefibi ahdihim Aja këtë thonë besëm po Na e mbaj në besëm Andoj të ndërruar dhe zërneve du të amorë me kënsim Dhe sa jemi të nevojshëm për kënsim Se muslimani edhe fitimin e vetë Sikur që s'fiton me raki Sikur që s'fiton me kamat Sikur që s'fiton me hajdu tëni Edhe në krejt jetën e vetë Aj, aj thët po Shka besot me fitu ndryshe E po, qështua Se ti ki than vetës musliman E mi than vetës musliman E ndë kemi nevoj me kutu Shka do me thanë Musliman të ndërruar dhe zërneve do Se ti asë frimën kërëmerë, i adin falimderimin Zotit Tanë Gjellë Gjellëlu Elhamdulillah, Zotit Tanë Që dë mëdhonë një i dirijum 24 orë I besonë Allahu të shemiën basirë, ajtë dë dëgjohën dhe shë Të përtsilë, rakibë, ki me lachën, djathat dhe smajtës Që që ka ndonë plot pisa abëve Si mështu vjenë me mare për njërëz dhe për me bëjë gjuna E kjo vjenë mare se i kini lodhë me lachët A nukon marë me lodhë, me lodhë që në gjyna, gjyna, gjyna vec, vec me të majtir A bo Angazhone pak edhe djath të Kështu i theshin sahabëve njërse Angazhone pak me lodhë që në djath Le shkruje pak edhe aj Andaj hudhejfja qka tha Tha, une isha i gatshëm Për me bo Andaj shpeshar të ndërruar lezër Jo që se ki mundësin Jo që se ki ti Intellektin e talaverës Andaj shka tha Omer në khattabi Tha Me mashtru nuk mashtroj Me mashtru sën mashtrona Sën mashtron të i kush Abdullajbë një omerit radiallahu an Djali omerit Një ditë për i ditëve Zbriti një ajeth Tha dha u gjellu ala Sën hinin gjenet pa e dhon Më dashur në tjuve Dhe ma e dashur Tha e kam një kopsh, një bache Artejme, shumë e du Shumë e du E kam për qefi që atata ka me dhe, dhe edha, pas taj vazhdimisht mundojke me e praktiku këta jet, dhe kisht e ropë, kisht e izmeqar, dhe kër e shifshet dhe një ropë të mirë, e që ju lidh ke zemra me ta, dhe ke shkoj e i lirë për i të allahu gjelë gjelalu, një dit për i ditve i jardhën disa njerës dhe i thanë, o, o Abdullah, këto ropë të tu e kanë kuptu, se ti kur do të shka e shlon, kur ki të shka për qefje e shlon, E këto janë të maru për aty, janë të fabriku, janë të, janë të lastu e që ti ti shlojsh këta Qëka dha Abdu, Ab, Abdullahu, i biri omerit Tha, kush në mashtron në emër të Allah, i të mashtroni A, si të mashti që Allah më përpara, më mashtrona Valla billat Allah Vëzaj dhët, o gjë të ka shlu <laughs> Në të maja i të vetja O, vla të ka kytë domet bafora Na, që shtu e kena se emri Allah të na i madh A ndoj shiko hudhefi mdu ljemen Tha une ku mujt me mor pjesën beder Edhe krasat të ndërrua lezer Edhe na, edhe ti, gjdo vla musliman Gdo motër muslimane I vjen mundësia me boni dalavere I vjen mundësia me shlu një fjallë I vjen mundësia Dhe ndosht të ade kur nuk, ra, nuk zbulot se e ka thonë Mirë po Ku mbetët besa me sty edhe zotit Se ti nuk ban dalaver Nuk ban të rëthi Nuk mundosh me fitue Ha, duke shpridzu mundësien Jo A ka pas Pse së tha A ka mëjtë me thënë hudhefja Qy është me subhanë Allah Ta lo për nga mbejnë Në vetë për një, një besë atje Edhe ki mëndimi ka shku se i me që më kam Ta lo për nga mbejnë vetë Ale i salatë të seram Ti lo musliman vetë Edhe unë edhe baba jemë Sënë regullë kjo Mirë po qka Këto u edukun që shtu Jojo, jo, na fitojna drejtë Na besën e qëjna vetë Nja ke dhe në besën Ti nuk del me muhe K Ndërsa këndër të të në, kërkojmë brojtje prej Allahut, gjelle gjelaluhu. Andaj për nga mberi sëselle, një kërë shliroj meken. Rastët shumë të që përëmësam, e ka morë parasysh, muslimanin, ndështë të edhe, jo me shumë pesh, për kërë ka dhamë besh, e ka morë parasysh. Motra Aliut, om muhani, e përmendëm të Aliut, se i ka pas, ka tre vlas një edhe dy motra. Om muhani, Kër e ka shiru për nga mësëm mejken I ka pas në list do kriminella Dosje ta në kam pas ato Nga se nuk këllon në vend Vetën se kanë luftu Për nga mësëm mejken Nga të liste kriminelleve Për nga mësëm kër ka shku në mejke ka thonë Nëse i shifë një qëta, qëta, qëta Tu ka për qabe Ekzekutoni Edhe tani Ata njës e kanë kuptu së avës Dhe s'ka pështim për këta Vjen u um, muheni Motra e alijut, radhiallahu anhuma, dhe i thotë ja rësullë Allah, për kësaj listët qëka e ki bo, ti mësë mja u falë, une i këmë thonë njënë në piqatinve, hajde me mu ta falë, qishë mja bo? Qiko kjo, e ka morë njëri, ka thonë hajde, vështë i banu musliman, banu njëri mirë, ba, shfaqë pendim dhe këtë ardhje, ka thonë, une të qojtë e penjënëzëm dhe, dhe hajtë ta falë. Ta një ajnë listë është për mësë mja falje dhe nësën qahobë Atëherë i thapin nga mbire ale i salatë sëram E gjërnëk Ma e gjërë tija unë meheni Tha o unë meheni Ishte motra liut Tha e siguroj në atë shka e ki siguru ti Shlojët lirë A i lir, ke thonë i e i lirë A i ke thonë ti Se je i e i lirë po Le tjetë i lirë Këto janë vleva të larta që njeri ju duhet me më ditu gjatë Nuk banë mi kalu shpejt A që me dhanë, një vla muslimani ka dhanë dikujt Ti e i lirë, ti e i sigur Dhe vendi kushtë të mund nukë më interesanë Kua bërënia, kua besa Kua fjala Kua digniteti, kua dhe vëqëmëria Kua që fjala muslimanit Ka peshtë e fjala tjetër Andajt një gruje, një gruje E kishtë të liru një njëri Tha venësam, le tjeti lirë, ma si tje ke lanë Qikopën nga mellës e sellëm Kur dikush për i muslimanve Jep të besë dhe këna e morda parasysh Se zban me e nxerat pozit Palak mushve Kuptimin A i stash këtjetër Që ka mullë me dhënë Së pas një ja, as besë as fjarë as kurgjoh Së pas këtë ju Së pu ju besoj ka juve kurgjoh Allahu gjellë ala kur an Që që që ka pashkujt ju besim të arët Në surën të uve Ka thënë Allahu gjellë gjellë aluhu La jarkubune fi mu'minin illen vë la dhimme Ata me bomë ju zon juve as bes as farafis nuk morin parasysh. A? Ja? Nuk morin parasysh. Andaj, ngjarja e nderuar vëllazër, është ngjarje e madhe që ne vetë çka kuptojmë nga kjo, që besimtarë mundohet me me fitu me rrugë të ndershme, me rrugë të e, të cilat Allahu xhelavah i ka bë huall. Do sa me haram, me haram punojnë keq. Na nuk fitojna me haram, na bojna sabër për aromit. Muslimani ban sabër për, di kush sot, ama kam u zgat gjat e let zgat. Dikush dhe të ponasë në fitojnë a qështu që shpo thu ti vesh me e kshirë me Allah po qështu se për mësam s'ka dash me fitu ndryshe a nuk e rrë otë betëm në rabia ma i madhi i korejshve ma i madhi i korejshve otë betëm në rabia kur ka dolë mbetër ka dolë me gjelin e vetë edhe vlavin e vetë dhe i ka thamë për mësam në gjernë mi maç fortis ka i kije o oh, kon i madhë i ka shku për mësam i ka thamë o oh, Muhammed si dush gruje, si ta kishë për gruje këtë pun na ta mor na grujën më të mirë të arabëve qikën më të mirë edhe jovesh nja dhe tibina qasi a i të ni po tha si ta kishë për pushtet për i mledhi këtë korejsht edhe po ti për po ja, po i thoi na leja mu amet po da mu ka një pari tha si ta kishë për pare po i mledhi mi pare të këtë korejshtëve e po ti apë mi ti Shka i tha për nga meri sësele Tha e kryte për, që, Shka mi ofru njerit ma shumë se që ka Gruje, pare, pushtet Shka tjera Shka ka njerin këtë botjit dërshka Parët, pushtetin, gruja Tha e kryte Tha po e kryta E tha taj në gë, gëmë ti mutash Dhe filloj mi le dzu Kuran për një shmorin e Zoti Gjelle Gjelalu Edhe janisi mi le dzu surën fatër Tha nale Nale Pra pe nga me sa nuk, nuk, nuk këtë që si kësh mundësit A i nuk tha, e këshyre Tja o marë be njërë pushtetin Masa një kada ka dal i baj musliman ha? Tja o marë njërë që ato pare Masa një kada ka dal Pse jo, unë ju folja Unë zë me do nëse apet si ju foli A e kini pa e që i ka morë dhe njërë parët A e kini pa e që i ka morë njërë parët A e kini pa e di kanë që i ka morë njërë parët E dhe ka thamë sa njën e prap ju foli Jo, zndodh Se ka thonë që ajo zemër nuk jetë e njejta ma. Dhe mi thonë, gabim ama, nuk ka bashk gabim. Nuk ka ba gabim. Gabim është mirë po i, i ka ato arsijet e veta. Fillon njeri ju me belbzue. Pse? Se rethana tja bon belbzimin. E për nga me sa më tha e kryte, po, asë njënë se du. Nuk i du. Ska ma për këtë pun. A da e në trasmetim, te i bëni hishamit, se me ma nuk djeli në kratë djathë, dhe hanë në në kratë majtë, se lanë këtë pun, Së muj me lo, Allah u gjellu ala, më ka urnu Andaj qka tha pengamberi ale i sallat së nëmë në këtë rast Tha shko më smarë pjesë Andaj të ndëruar dhe zërë, nëse është për me fitu me haram, refuzo Dhe të refuzojmë, e të mësojmë me fitu me halal Në gjithdo fush të jetës Gjithashtu të ndëruar dhe zërë prej vlerave të hudhejfës së Të sërëtja kam përmen, djetar hudhejf e për në djemenit Ruajtësit të sekretit pengamberit Sallallahu aleyhi sallem është një gjarët se sa ti ka ndodhë Në luftën e uhudit Tanim bedrës murën pjesë Ukry Vjen uhudit Atar hudhefja mobilizohet dhe del me pengamberit sallem Minë për baba i ti Ishte shtyn mosh Jemani ishte ba i moshum Atar e pengamberit sallem Jemani bashkë menin moshum kjetër Thabit ibn waksh Thot ju Ruhë një shpit Pra kuptimin ruhë një shpinën Grave dhe fmi Dhe kështë të taktue Si kujdesar i grave dhe fmive Nga se Këshin luft e ohutit të shba Afër me dinës pengameli sëselle A të në duke qëndru Dhe lajë më të shkëmbejë Në andej këndej Së mundët me qëndruë Thëtë në bedër së ku më morë piesë Thëtë tash më kalan Pengamësa miru i të gra Së mundët Dhe do gjonë që Për nga me sa më ka nevoj Atëherë e mbulon ftyron Bash me thebit i bën waksh Dhe njësën drejt Palëtës së betejes Thelbit të beteje Flakës së betejes Thebit i bën waksh e gjuin I dhujtarë dhe në venëm e mbysin Ndërsa jemenin Babën e hudhejfës Muslimant Menojnë se ha pika ona tjetër Sa ata e kanë ditë që përënësa me kalonat tje, shpetin kusha. Atëherë e dikton kusha veç kush, hudhejfja. Dhe fillojnë musliman me mendu se ka hi di kush piknena. Dhe e gjujnë musliman babën e hudhejfës. Fillon hudhejfja me bërti, thot baba jem është. Kjo baba jem. Luft nuk mirët vash disa sende. Dhe e gjujnë dhe evrasin, musliman dhe evrasin. Atëherë, kër e kuptojnë se është jemani, i bim pishmanë, E, ata kanë mëndu që Ka një dikush për mrejna me erujt Luftën me pengamberin Sallallahu aleyhi vësallem Atare hudhejfja mërzitët Mirë po thë shpresoj që Allahu Gjellegjellalu hu ta këtë falë ata Dhe ta pranon të kaj Pengamberin sallallahu aleyhi vësallem Imlidhë muslimanët Dhe I konsultan që mi a shpagu Gjakun hudhejfës Se e kanë vra musliman Nëse kur vra për e armikut venga vem se m ka than as nuk i lani i çoni ashtu sepse kan shkuar për Allahu ngjelluar dhe shkojnë te Zoti te bareke وتعالى por kta gara muslimani gabimisht adari thot Hudhaifes thot neve ta jap mi ty shpagimin e din me fenë Zoti dhe lëla ka shpagim por njeriu kur kur mbytet Hudhaifi radhiyallahu anha thajojë rasulullah tha, jo, ja tha unë shpresoj ajë me fitu te Allahu e muslimanëve Allahu ja u fal sa unë jอกun e babastem e e e fali dhe nuk dëshiroj me me kërkuar. Ata er pejgamberi sallallahu alejhi wasallam e, e, e merr edhe mafir edhe don edhe më shumë hudheve i musliman nga se e fali jอกun e babës vet. Këngjori ojë do të thonë jori e madhe. E çonave nuk kemi mundsi krejt msimë që i kanë dhënë dihetart por vetëm një msim nga se duhet me vazhduar. Cilat janë msimi nga këngjaret e ndërruar dozë? I vrahët baba gabimisht nga muslimanat i ofrohët mundësia për me mordë shpagimin shpagimin mundët me shku dherin 500.000 euro 1.000.000 euro ndërsa hodhefja thot jo e na këtu që ka duhet me, me mordënësim të ndëruar dhe zër për hirtë të zotit dhe për hirtë të pengamberi së sellem njëri ju e fale dhe babën edhe gjakën ndërsa neve muslimant kemi arrit me një deregje që vetëm zotin duhet me lutë për me nga përmjërsue dhe me nga meremetue Po vallahi ni xes dikuina se si afolla. Ni fiol di kuina se si afolla. Ni status në Facebook si ja, gjujt, vran, thyr, jem, vran, jem, se afolla di kuina. Ja smonet ai mu ma ka djut 700 vjet armek. Baba ne kanron tu thirr baba jamo më çrronik jo baba jam se ka një of musliman. Un funja ka dhan mundsinë me shpau ka dhan jo se dua rasulullah. Nuk e dua se se qëllim, ka mbau me çëllim. E ka mbau gabimisht. E ku është gjendja jon që shpash har? Me alkan mundi ni vllajt musliman gabi mes te ka bë. Se ka synue. E e tjetër tjetër sa arsyet kanë an nga Fudayl ibn Iyad me aq jet 70 arsye. Kënibau për veti? Po valla, ja ka dal prit. Pse tjetri nuk e trajtoin as kështu, nga se ka humb, ka hum dëshmuria për tjetrin. Andaj të ndërrua vëzën nga, nga kjo shka kuptojna Se njëri ju për hirë të unitetit muslimanve Për hirë të bashkimit muslimanve Për hirë të e e curi së muslimanve është shënë pe është shënë pe Djani ali ju të ka shlupe Andaj e ka qytë për nëzëm Zotnija i muslimanve në gjënët Se? Se ka shlupe Që ka shlupe? Ka thamë spedu khilafetin Spedu Dhe i ka metë muaujes Muslimanë kanë vazhduhe A ka mbetë has Jo, kambet i madh, pse? Sepse vetëm një i ka pasur që musliman, nëse ja jap më që ti ec puna, lethetë. Ado të durojë alviser, duhet ta shkoçisim këmbësim dhe është mësimi i madh dhe ders në vetveti dhe shkolllë vetveti. Të mundohemi të shtypim pak unën tona, pak çejfën tona, pak tomidën tona shumë të thartë që lexojnë. Shpesh herë nuk kemi mundsi me me, me përballuni vlla musliman. Duhet me ul veten. Porit Allahu Xhelel gjele Xhelalu dhe jo me të fol çejtani a, a, a e di ti kush je? A e di ti kush je? Pa e di robi kujti je? Pak veç ktheja kështu. A e di robi kujti je? A e di kush i konte? Njoni ni dit vetëdani tabeim e pa djalin e vet tu krenua, tu krenu shum. Sa e kish pozit thar kada kada. Shka e du krenua? Tharëm tonë ku mbleim pazar. Kështu i dhe, drejt për drejt, dhe shkajet u krenu, në nëntanë e në pazarë e këmlejë, robrejë shukon. Ka dhe dhe e ditin fund, ku për fundon, më vërë, më vërë, a kini pas po që nësë jam u krenuë, në asot a nesër, a dhe e të ndërrua lezat mundohi me menagjuve dhe vetët tona dhe me i frenuve dhe vetët tona për, për, kanë, për hirë të kujtë, djetë, për hirë dhe vetë të më dhoti gjellële, jellë në ulak, Kyush Hudhaife ibn al-Yamani, i cili e uli vetveten dhe e fali gjakun e babait së tij. Andaj ky ushtar i tsinë e kanë përmendur dietarët në rastin e Hudhaife ibn al-Yaman. Hudhaife ibn al-Yaman, tenderuar Vezir, e ka pas listën e munafikave. Përnga më sa mi ka thonë, "Çta, çta, tash shkruaj për munafiqë dhe përçielli me vëmendje, ç'a baj?" Dhe i ka thonë mos e ka dorë kulkujna. Dietor kanë diskutuar pse s'e ka dhënë e Bubekrit Omerit. Ali yut, ekshëm e lo Djetar kan loj loj justifikimish dhe arshjotimish Pra shpjegim, zbërthim, se kan dohë kjo Prej zbërthim e me mët afur ta jan Se për nga mesem ka qenit dit me hudhejve në Ljemeni Medine Dhe kan qenit disa njerës Të cete kan shfaq vetën musliman Dhe inin hudhejfja pingat Për nga mesem pak ma lark Po inin, ja qelë Allahu Gjelluala E inin hudhejfa njanin për të tërët të than Me mujt me abo qarën këti diqish Me e gjujt e me t'ja thikriën Nuk kanë përmen e imra Me mujt, me kap, me e gjujt, kështu Kuptimin me e mbyt Hudhejfi e kuptan kush Këta e kanë përselim për nga berin së sellem Atëherë I thot A i dëgjoja Rasulullah Thot për i dëgjoja Pra kuptim Vë mësam e shef se hudhejfi a këtu për po ledzon shpejt E ledzojnë gjari Pra e ledzojnë se këta nuk e të dufon hava Nuk e të dufon në ajer Kanë përselim di kanë Andaj Allah u gjellore, i tha për ingamberi së sellem Fahdherën hum Rruju atine Rruju këtine Dhe kanë thonë djetarët Ska arë në Kur'an Kur, kur ska arë në Kur'an Rruju pjarë miku t'jashtë Kur Gjene lezën e këtë Kur'anin Ska arë rruju Parveç për munafikat, ka thonë rruju Rruju se këtët shka munën me t'ba Sën t'a banë kërkush Hudhefi e ka dëgju Atare për ingamberi së sellem e kupton se hudhefja është vëgjilend, së qëll, e merë hudhefja e ruën në pengamberin se zëllim, nga kurthi atyre, dhe pasaj pengamberin samë, i ja, aledzon ja e mërë me mbi e mërë, kë, kë, kë, kë shkrujë. Ambar më këtë tabi, i ka shku hudhefës i ka thanë, o hudhefe, dë baj bejnë Allahun, kalzoma jam që atin listë, shiko ke zëjmër, kalzoma jam listë, se si t'jam mënafik, për nuk ka po në mir Tha këshirë a jam list Para me ndoni far guzimi të ndërrua lezë A kishmi pas guzimi thonë hudhejfës A jam list A sigur qena A sigur qena Tha kalzovë a jam list Pa shallahun Tha më kiba bejnë Allahun Tha nuk jenë list Edhe vallaj kor, Kër kërkujtë si kalzoj Ka thonë se me kalan Amanet për nga më beris e sëllim Atër omrën Khattabi Kër ka deg dikush për muslimanve E ka pritë hudhejfën Si të hijen namaz mja falë gjenazë Pse, ka thonë se si më stjafale Hudhejfja, aja munafik Se e ka di që është Prej munafikave Andaj, Hudhejfja ibn Ljemen I ka pos listën e E munafikave të cilët I ka mba kurta pengamberit Sallallahu aleyhi vësallem Gjithashtu të ndërru alvezër Hudhejfja ibn Ljemen është prej atërët të cilët Pengamberit sëllem Në kulmin e rëzikut E ka aktivizua Allahu u gjelluar e sahabëve dhe jau ka përmen përët luftë, a pa? Një luft ju ka thonë zemrat u fitë katë të fit jardë Zulzilu Zilzalen shedida Wa belëgat il kulubu l'hanagër Zemrat ju mrenën sahabëve të fyti Dhëtë mi i dhujtar e rethun Medinën I trathun Jehudët Dërsa këto nuk ishin shumë 300 njerëz jamur Abdullah i bëni Ubej i bëni Seluli Dhe e dhërsunën Medinën Ata u gjellu ala me frimzim të selmanë e farisijut e qëllën hendekun Apo e qëllën hendekun Dhe ndodhi lufta Dhe dit të tëra, net të tëra, ata poprisin të qlojnë të hargjot buka Për nga menis e selim edhe pia që ata mos kënë mundësime lëbiz Pra ata mëren ushim për muj të tërë Që kitë lojot mos këtë mundësime dhe të vdesin aty Atëherë thot hudhejfja Një natë shumë eftoft Eshlej Allahu një erë të fuqishme Të sinë Allahu gjellole ka përmejnë në Kur'an Fe arsel, arsel ne alejhim rihan Na ja u qumë atyre një erë Ja urzon të shatorat Ja urzon të tendat Ja urzon të devët Kuajt Ja urzon të bukën Allahu indihmoj Për nga merin se zellem Me një ushtri E cila vjen jashtë takatit një rijut Pas i pas zemët e muslimanve Thot hudhejfja Në një natë të, të ftoft Thot këtë sahabët ishin mobilizu Dhe në kish kap friga A di dhe ka trasmetu ima Mahmedi Në musnedin e ti Thot dhe për nga meri Sallallahu aleyhu sallem Kush po qohët Me mbru lajme Pi Ebu Sufjanit Komandantit suprem Ti dhujtarve ta sajkohe Tha dhe me mtregu A do të rinjë A do të vazhdojnë Rope nësëm Dekkisht ta morë informacionin, nga se informacioni para dhe pas kush e ka e fiton luftën. Kjo është rregull strategjik te të, të gjitha, te të, të, të gjitha ushtarakët të cilët e njohin këtë punë. Kush e ka informacionin përpara, ka tur lviz. Dhe kjo është kaptim dëgjoj. Thotve jam kush më bie lajmin, a do të ndejnë, edhe sa do të ndejnë, edhe çfarë plan kanë. Thot Hudhaifa dhe në mesin to kan sahabët e mëdhoj. Sa sa uni më i madh. Tha në mesin tonë, kësa abë të mdoj Kush e në mdoj? Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliju Tha dhe nuk lëvizi kër kush Kjo s'ken e madhe A e dini kër e ka gazu hudhefja kënë gjarja? O konë gjami Dhe ka pos të abin Të abin se kam po përgjën sami, kam po shok të përgjën sram Dhe njërë i për tërë i tha O oh, hudhefje Ka zona që shkini jetu me përgjën berin se sellem Se vallaj, me pas pas fatin Anë si kur plot. E, e vajtoj, një lahi, e kështë të mëra Ah, si kur ta kisha fatin, tjetoj me pengam e sam Tha, e kishë mi bajt në qaf Hodefja, tha, prit Prit të të kazoj diska Në mesin ton e bubekri, omeri, aliju, otmani Njërëzit moj Tha, pengam sam, kushë mbje lajnë me pjebë i sufjanit Kur kush lëviste A tërë, tha, përzyti Kushë mbje lajnë me pjebë i sufjanit Mum, ka, ko ishi në gjennet Ushtu, ushtu është oferta Kërkush të poliviz Të ndërua dhe zër Këtu është ajo Realiteti dhe originaliteti I burave ja, Nuk ishpalli hodhefja të të cata Se na mu kanë Qa kanë bëg të bura Tha për strejti Për ingamberis e sellem Kush po shkon me mbrulajme Për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për pë Edhe tani, mon koshi im kë. Faq kur kush lëvizi. U kurri, s'po lëviz kërkosh. Mu afro pejgamberi s.a.s.a afër mua dhe më tha, "Ku je ti?" A ka dit kush? Thash, "U dhëfja, thaqom." Thaqu, ngrihu. Thaqu, "U dhëfja, wallahi s'doja më shku." Wallahi s'doja më shku. Dhe zemra më drithqe. 10.000 veta e ka rrëthu Medina Medina as, sa i koha e kemi përmen Sa gjamia për inga mellis e selle Me ta rrëthu t'i shpijen 10.000 veta Edhe me thonë diku shkote që të 10.000 Në gjerman një lajmë Pit parit Pit parit jo ushtar, Pit parit Thot hudhe i fja Thash Zdojsham Walakin la bud min taat Allah i rasuli A ma s'kishqara për e ngu Allahun dhe pengamberin së sëllëm Në tha, hudheife, shko te muaskeri atin dhe Ku janë ato prisit A ti ka qenë edhe Khalid ibn Luelidja A muni me parvenu këtë të me shkuki Ebu Sufjani, Eikrime, Ibni Ebijehel Këtë jam ma musliman ma vonë Dhe ka qenë kush, Khalid ibn Luelid Kërja ka një zani, Khalid ibn Luelid njësë ka ndonë leket punë Si Amr ibn Uddi Tha të hudheifeja nuk dash ta Mir po thot nuk porta mundsi me refuzoj. M'tha pejgamberi s.a.s.e.l.l. shko bjermi lajm. Dhe nëse të ofrohet ndonjë mundsi, mos vepro kur gjë, du veç lajm. Nëse gjën mundsi me gjujt dikana me me me bod diçka mos van kur gjë, e du lajmin. Shkjo që shumë pozitivitet i madhës. E du lajmin. Atë rthat Unisa. Thot mu drejt ke zemra, Nisha ftofto Thot dhe filloj mu më duk se toka të lëviz Thot dhe e do gjova pas meje të thanë për nga më beris e sellem Allahu me hfildh hubaj në jedej Wa min khalfihi wa anjeminihi wa anshimali Wa min faukihi wa min tahtihi Thot e do gjova për nga më beris e më të thanë O Allah, rruje pra hudhejfen Prej anash Edhe prej djathës Edhe prej të majtës Edhe prej lartë Edhe prej poshtë O Allah rujen këtë gjitha anët Tho dhe mu largu friga O afrova thot teta Tho dhe e pashë po se nuk janë të stabilizum Nga se kishë ertë fuqishme Ju bishin shatorat, tendat, ekshumera Tho dhe ju afrova Dhe po, po i dëgjojnë lajme Tho dhe mu afru një ushtarë nga të Tha u bada kishë janë pëjtyne Që duhet lajmin me e pru Ani t'i zhënë t'arikër, t'i zhënë rrugër. Tha, për më thot njani, ku shëtë i? Tha, unë e pitë atë pari, ku shëtë i? Tha, filani më filani. Kërë ka pitë parin, atë avrë që e ka pas, që t'ahumë, ketë, t'ahumë, teorinë që ka pëndodhë. A tërë thot, filovat t'a përqil e bu Sufjanin. Thot, unë ngritë dhe tha, s'kemi mundësin e me më mendetë. Nga se nuk i dijet sa kanë mundësin me rezistu Ndërsa jahudit në kanë të rathu Për atë manorën të cilin Ja u kishtë e bohe njëri prej shukve të ngamberi Sallallahu aleyhi sallem Se këta kanë mi u lanë e ju Këto kanë mi u lanë këtë në tjere Dhe thot u u likësun Atër tha Ebu Sufjani A ishte i pari Tha une ka me shku Më ledh një plashkat Më ledh një armët Une jam të shku për meke Jam të shluveni Thot hudhejfja Thot e kisha shi gjetën Dhe e kisha më prit Sjahut shakur Mirë për po thot më kujtu Për ingamberit sësem që më tha du lajm Jo me gjujt Thot dhe erda dhe i trajkova Për ingamberit sallallahu aleyhi sallem Se el kaumu jërtahilun Ata janë të ba gati me shkua Ata rë për ingamberit sëllem Murë të këbire Pra e madhënoj allahu në gjelë gjelalu hu Dhe tha elhamdulillah Dhe në fund tha prej sot Na ju shkojnë atënë Ato mos navi. Kjo është ngjarja e sonë, ne kemi përmend luftën e ahzabit në historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër, kjo është ngjarja që kanë thënë dietarët, është rasti më i vështirë që i ka ndodhur Hudhaifës. Çka mësojmë ne ngapi këtë rast? Jo skenë e vështirë, me shkumën e nxirë lajm nga kriza e luftës, nga flaka e luftës, në mesin e armiqjve. Tu thanu Hudhaifë, "Vallahi, shkoj ke kurkush." Çka mësojmë ne atë? E para. Friga është e natërshme Friga është e natërshme Thot hudhefja, kur kush suqojke Kur kush Për nga mesam dha, kojshim, kojnë gjenet Bollë për kena mëra, kamo Natërshme është vlezër me, me friga Andoj, kush se trajton frigen natërshme Ka me u frikësue edhe ka mu në nëshmue E aje që ka e trajton, trajton frigen natërshme Kanë me e trajton njërzit natërshme Ana alo ujenone për mendin frikën e, e sahabëve në Kur'an dhe nuk ju zvriti prej burrëve sahabëve kurrë. Në zonën e surës Ahzab, ajet sura 33. Sura 33 lezonën Kur'an. Zemra të sahabëve kanë mri të fytyti, të fytyti. Çfarë do të më lëviz zemra për mendin të fytyti? Sa do të më, sa do të, të, të, të më kohë shpejtësia e frikës për me të mri zemra të fytyti. Pra goditja e zemrës i kam shumë fyt. Kjo është frikë e madhe. Andaj të ndëruam, mëzë duhet ta kuptojmë nga kjo. Friga është natyrshme. Dhe mos mund domi me e trajtuu frikën si diçka të tradhies, jo, tradhia diçka tjetër. Andaj Musa alayhi salatu sallam, thënë në Kur'an, Musa alayhi salatu sallam, erdhi njëri nga tipët, egjiptianët, dhe një njeri nga Beni Isaid, Urrokon. Dhe i dajti. To e dallë e myti. Art er poshtë ditikë, Apo, dhe të një e pasu kjo së të të mqar Tha, apo do me mytë shemitë edhe ata Tu folki me këta, i erë një njëri prej ushtrijës Prej anësë faraonit I cili ishte nga bitë Israelit Tha dojnë me të vra Musa, ik E nuk tha Musa, me mu është Allah Për nga mërë, ka folj me Allah në dretë për drejt Dretë për drejt, i vetë mi për nga mërë Tha, nuk kanë me mu Allah Nuk tha, me Allah u kanë me ta Nuk thame mu është Allah Por çka tha Pa këpuc Ha Fekhar a gje Thotë Allah u gjelven surën kasas Fekhar a gje Minel medinet i jetarak Dull për qitetit Turujt Kha i thën Kha i thën me, me tut Kjo gjesti par Musa Gjesti dyt Masjubo pengamber Masë ju po për nga bërë Tha Allahu, mëre, shkote firani Thuj, je, zulumqar Këtheu të Allahu Qëka i tha? Kale Rabbi Tha, o, oh, zotë jem Tutë na, se kanë me mëvra E khafu E jektulun Tutë na, se kanë me mëvra Qëka i tha Allahu, gjellu ala Kale, la te khaf Mosotot Inni ma'kuma, unë jam me juve dyve Ats. E mirë Na veç e lezojna unë jam me juve E këta që ta unë e tutë na u burë Kume shku t'i vera uni? Andoj të ndërrua vëzër Ket histori në njërzimit Ibrahime e sam burë i malë Erë para në mrudit Para në mrudit Bret Tha kjo qika kusha Tha Ibrahimi u tutë mi thonë Grya jemi mës pjama e er gruja Tha është motra jemi Motra eme, tha Mohamedi së sellem, tha Ibrahimi, kër t'vijen e ditë gjikimit Dhe kër t'i thë njerëzit, o Ibrahimi Ndërmjësot e zoti, a i mëndon se Ka gëny, ha, ka gëny Thotë Mohamedi së sellem, a i s'ka gëny Sa a e ka bon një jetin Motër në islam U gruje e kam, ama islami në bashkon Islami në bashkon Epse nuk i tha gruja eme, punë e madhe Në të bërë që ka ndodhe, jo të ndërruar dhe zën Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, lekë pejgamberët punojnë me mend. Gra sa to doin marrit në çëllim e nuk doin me kallzu veten. Ata nuk doin me kallzu, o dikush amone. Ata nuk e kanë interesin me kallzu veten. Ata e kanë interesin me ec drejtësia, me ec vera Zotit, me ec mesazhi Allahu xhelle xhelle fi ula. Andaj e para primësimit që e fitojnë nga lufta e azabit, konkretisht nga udhëfja ojse në mesin e, e muslimanëve të parë, sahabët mëlloj Me inga me sa mjë premton gjënë e tas një anis qohet Nga dhe të jemi kujdes që më të ndërrua vëzër Dhe të i trajtojmë gjërat e tabiatit natërshëm Që është të që ne ka fanë Allahu gjelle, gjelle, gjelle alu Nësi imi dytë Që e mormi nga, nga kjë rast I, i, i, i rezikshëm të cëne kaloj për inga më berisë e sellem Që ka i tha për inga më berisë e sellem? Nëse të vjenë mundësia me bodi që ka më zban Ha? Thot hudhefja e këmpas në shigjet, kështu Ara për shigjet Për shigjet janë kanë Së të rrit Shigjetën e kanë gjujtë shumë Atëherë ma dje dhe quenë fiset të të tëre Si shigjetarë, ka hemrat fiseve Si shigjetarë, kinënë Kinënë të medoshka gjujnë fërë shigjet Thot hudhefja e këmpas në prit Vëllaj që a kisha huq pra, Parën e tëre e kisha mbyt Mirë për shka Tha mu kujtu për nga më beris e sellem Fëtini bi khaberihim Hajde me khaber Du khaber, lajmë du E nash kamsojnë apiksojtën dëruar dhe zër Ndo njëherti mun është më konë me një pozit Tashmere hudhefën dhe krasoje Mun është më konë me një pozit Që thu, a që tu ju baj mirë muslimane Ama nuk këtë dhe ti rajote që jo Ama qyshme drejt e kam Drejt e ki, po sot, sot koha Nuk koha Nuk është, nuk janë pjek kushtet historike, geografike, kohore, vendore E qka du shtu i për tjera me sociale shëshërore Shun tjera, pse? O dhevja thafë, Sufjanin e kishan prit Sufjanin E bu Sufjanin të ndërrua dhe zërë o kanë i pari pra ra të tëne Pra mera komandati shpartalotu shtëria Mirë po, tha mu kujtu lajmë i pengamberi se selëm Lajmë du, lajmë A dojtë të ndërrua të mësomi dhe të adaptomi Kur të na vjene neve kështu që i gjet Pika, që na sigur të gjujna A du të me gjujt, a du të me kry dhe tyren Du të me kry dhe tyren Andaj hudhejfja, pse kalzoj këta Pse kalzoj këta Për me na kalzoj që për neve A ukon ma më në nësi Më jaqu vend zbatimin Fjarës për inga beris e sellem Se na me bati qka në kryet tona Më të përbona hajr A do të mësohmi të ndërrua dhe zë me kry dhe tyren Jo ata qka ti ta fantazon kryja E ty të kriot një imaginat Se mos për ju baj Khajrë që kënerë a muslimanëve Sa njëri ju ka mëndu më ju bëha khajrë muslimanëve Dhe së një ka bëha A dhe ka thënë Aliju radiallohan Sa njëri ju mundot më ja qëllu Mundot më ja qëllu Së një qëllon Unë e kam qef Kjo shkonë pun me Me, me profesionalizm dhe dëtyr Andë kjo është mësimi të sinë e kanë zirë Djetarë nga, nga këngjarë Mësimi të jetër të sinë e kanë Nga kjo njarje është se Të ndërrua dhe zër Hudheife ibnul Jemen Në kone Për nga berit sallallahu aleyhi sallam Kër pe kalzon këtë rast Kujt pje kalzon Tabinve Kjo shumë në nësi Tabinve Sahar nashkon me indja Në imaginat e kishmi bo Qeta, qeta, qeta, qeta Shikur i thaki tabini Ah, shikur ta kishmi pasë nësa, Në qaf e kishmi mojt Ah Jego, ah ya ja, Rasulullah, saqja pa osërmet pa. Po Allahu s'ka bome me të pa. Ai mahaj dhe ka ditë për ti. S'shkon hajrti me pa pejgamberin s.a.s. Se ku më di di se ka e bisufioni. Po jekon shum. Ato janë gon 1000, kë janë gon 700. Kaish e kanë. Kaish e kanë. Hudheve do të çajs tut këna pa shëngëna shkuë. Ai thot njëani, "Ah sigurt ti shakon me pejgamberin s.a.s." Ato i hadith e bashën i ban. E mirë doz neve mësimin e tret, çka do të më nxjer? Në botën e imaginatës Shekheru islamit e mi e ka shuit libra për këta Në botën e imaginatës Ti e ban Kini pa për me e të tjesu Kër kur e lezon në libur dhe njëher Dhe e lezon për atë uh, protagonistin Për atë rolin kryet të sorë shka e ka në, në, në libur Në roman, në kështu mëral Apo në filma, ku të adikun Dhe shosërojsh njënjat më atë të herojt Si kërë dhe ti e të bëha ta Jo, jo, ti menzera, ti ti bje E hudhejfja, shka i thak Mos lakmo Ta kisha pa për e mësa me kisha mojnë qaf Ka adhë me në transmitim Se kiri ka than hudhejfës Se kishmilan me prek në tok Që ka? Se kishmilan me prek në tok E hudhejfja ka zënë një rast Që leci në tok Po në hendek Ma po është këna rana Hendek e këna hina për me rrute nësak Me gjitha ta e utushmi Adhem simi jonë të ndëruar dhe zër Nan botën e imaginatës i bajna puntë Realiteti është shumë ma i pështirë A dojtë mësohëmi të mëndojna në realitet Dëshira në letjet e lartë Shka problem Letjet firdohë si qëlluimi A ma letjet realiteti kë ku jeti këto Ti je në shkup, mi të diskupit Dhe këto janë njërzit që to janë qëto muslimat që e gina nësën të i bojna, asën të abimi e buhërërën kumë e të gjithë e buhërërën në ditë pëtikë në Abdul Melik ibn Meruani njani prej kulefave të cilët mbet pas muahujës hipin hudve dhe dha oju muslimat poni, ponimi muahabete se e në kone Omerit Samir e në kone Ebu Beklit Samir dha ponimi fjallë që shtu dha s'ka problem ama as ju thasini e buhërëra Po të vjenë mirë ti me donë A, si kur në eqovi një ebu bekër i një umerë Se ti kush i e Ti abdurrahmanim një avfi Ti abdullajim një umeri Ti abdullajim një mesauti Ti allohë me të që një ebu bekër Po ti e mitë ebu bekërin Ti me të që ebu bekërin Me të avizatua i udhën ti dhu Jojo, ja, ja, leje këta Andaj të ndëruar lezër Hudhejfja Qka i tha? Zbrit, zbrit, zbrit Ke hip nalt një imaginat A ma fushan ma e Fushas mënjesme, makritike, më e, ma e bën një punë fush, as shumë e madhe. A ti n imagjinat po, ti thu, me kanonën e Halidit shakan atje, andaj zbresm në fush. Kjo është mësimi i nderuar, bllëzer. Hudheve ibnul Jehmari i nderuar bllëzer, është ngjarje e madhe, është përsoitet i shuar, është përsoitet i cili dallohet nga sa e karujt, ka ruit, ka thënë kundër zbulimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur dhruhet në moshën e, e shtyr në vitin 36 Të hezit nga migrimi pengamberit Sallallahu aleyhi ve sellem Porosit e ti Kalon shumë porosit Djetarë kanë thanë Kër tjalezojsh hudhejfës porosit E ndjenë se burojnë Pini burimit diës Dhe cila është burim Pra një lëmije Ajo është lëmija e Kalë aty në të cilat e kalën fitnë I ka njofë fort E ka njofë fort Kushe pse Se dëtyrën e ka posë godve nësa Mis volumë në afikat Muna fiku, në koneve nësam, për ditë ka thonë, unë jam musliman Hajde në imoni penga me sëram Abdullah Ibni ibn, ibn, ibn Seluli, për qdo në gjuma I ka thonë, oju musliman, ju kanë dëru zoti me këtë penga mërë Këne i ka bërë kurfa Andaj, hudhefi në ljemen, kër je për rësi Qëka dhët me ledhut e kër? Me ledhut e kër se Qysh do këtë ajtë cilje e kallë fitnen Me fitilin Thot hudhefi në ljemen Kër u pëtë se Qëka është qka është hipokrizia Nose, për që ta du të me pyqë për që ta është i, i specializum qka është një fakun dhe gjënë dhe a folëmi shumë për një fakun hudhevje ka thonë shkurt e ka dhe një përgjitje tjetër nësë në mënëson koha dhe da përmenjme përgjitje e përgjitje e përgjitje e përgjitje ka thonë të folësh nejmërt islamit e mos të punojsh me ta ka që arabisht edhe ka që shkurt en Të folësh me islam Ava s'punon S'ke da nevoj me invesvese S'ke da nevoj me inje cytje A jam i sinqerta, a se jam i sinqerta A kam bon jetin, a se kam bon jetin Si t'folësh ne mën t'islamit E si band e t'yrat Rëziko Si t'folësh ne mën t'islamit Edhe punon me qëta S'ka rëziko Andaj ka trasmetu Ibn Asakir Në livrën ti tari khudimeshk E ka pëjtë një njëri Hodhefet në ljëmanin Ka thonë Inni e khafu En e kune munafikan Ka thonë Po tutna Mos jam munafik Kjo e shton Kjo shtojtë E cila e plëson fotografinë Kusho munafik Tha po tutna Se jam munafik Tha idhëp felestemin hum Tha shko se si e pëtëne Tha pika e di Pika e di se si e pëtëne Tha se munafikus tutët Kja Munafiku të ndërrua dhe zërë nuk tutët Nuk tutët munafiku sa munafik A e kuptu të sa shkurë të shkepun? Pra një njeri si li ka dro Se jam i keq Jam gjunachar Mos jam i pokrit Ndoshta se jam nivellet që ka duhet Këtu ka kajrë Sitet një njeri, hitë se ka gajle Ketë regula, leta moj njerëzit gajle për veti Këtu ka rëzik Se këtë ka është ngrit nivellet të sedive të vetën A dhe ka thoni meqym el juzje ja vdihet atë të mød muslimanë ka dhan rezikshmoria më e madhe është ata të cilët se njohen vetveten sa është zaift? sa me me hu shejtani ekstremal a dhe Hudhafe el-Mudiamani si e përkuvizoi munafikllokun e para tha me folën e mund islami a ki pa sa folën islami jani thotë ç shtuaj quran kush qron quran çshtë gajet ja shon quran çedit do të shtuaj quran kështu, kështu ka dhan pejgamberi s.a.l. a jet rifor dhe fol mirë por praktik ada dendë rualdëshër duhet me harmonizuar mes të folurit dhe mundësive të cilat i ke për punë. Gjithashtu për porosive të cilat i hudheife, jemeni, ka lan Hudheife ibnul Yamani ka thënë se njeriu duhet të ketë kujdes që mos jetë i gjallë me trup i vdekur me me shpirt. Ka thënë ai thili nuk e mohon të keqën me zemrën e tij. As me gjuhën e tij as me dorën e tij ka thon është i gjallë i vdekur i ka thon si i gjallë i vdekur ka thon trupin e ka gjallë mos e ti se di pse kjo arkë e dhunja mos e ti nuk e di se këtu ka detyra ka farze ka harama du të duhet mi la ka zot që na përcjell Ka pejgambersha ka qiuë, ka librësh që ka zbrit, ka ditë që a mëçi që na merr llogari, ka vorë që mirësh llogari, ka hisa për llog. Nëse keçen do na nuk i kenan llogaritë ndërua lezën. Çka i vjetë që na të bo? E na tubo, çka i vjetë që na tubo. Era tu honger çish han, geh da i vërat. Anders karta u zaifja, si ta shifni një njëri, të keçen së një. Se mohon me xum, se mohon me ze mor. Dhe smunohet me analt keçen, ka thon kë është një i vdekur i cili vështë duhet me prit për bëgjën aze. Allahu në ruajtë dhe i njallë të zemrat tona nga gafleti dhe shkujdesi. Gjithashtu të ndërrua lezër për i fjallëve të hudhefës dhe me këta e përfundojna, është se hudhefe i në ljemen ka thanë, ëvalu ma të fqidu në mindinikum e l'khushua. Se ndi parë që ka keni me hu për i fest juve, është friga dhe respekti për Allah, dhe Allah. Prosenën e pa është ka musliman, pa, pa e së të nëngërku, qëshme e kuptu këta? Nia jetë e ka ledzu, një dhujtar, zemëra konë të dorë pëj venit. Gjubejri hmm. ibn Mutaim, thot e rratë e pingamberi se sënë medine, ke aksham, ke të ledzu surën të urë. Dhe thotë, kur kam rrite, fjala Zotë i Gjelle Gjelaluhu. -Gjell em khuliku min gajri shejin, em humul khalikun. Kër ka mërit e që ki ajet Thotë Gjubejri bënë mutëim Zëjmë raketun dalë pëj venit Se se e ka mërë rësh E ka mërë rësh Ku ka mërit e ajeti Tha Allahu Jellu Ala A vetë e ki në kriju vetën A pi kur që hiqit në kriju Pra na, a e në kriju pi kur që hiqit A vetë e ki në kriju vetën Tha Allahu Jellu Ala A e ka në kriju që jëllin dhe tokën Apo zëjmë atë së pëju bindën Tha mendzëja e kumë pritë me sot Sakshamin me shku me pranufejnë E nga sa, sa hatëmët i kena dëgju Po së pozojmë të shkallët në ngritur Sa Koranën e lezojna Ta shme mundësit ma të shumë Ta në veturë, në shpinë, telefonë, kompiterë E tjerë, e tjerë Si kanë bërë sotë mundësit e A e di ku ne kanë shqytë Koranën Lëkurt lopës Në gjethet hurmave Në blaka, në gurëzi e kanë shqytë E kanë mbledhë që shtu Kuranit Mirë pa atëra e kanë posë një sen tjetër E kanë kuptu fjallën E kanë kuptu fjallën A dojtë ndërru dhe ka thanë hudheve në mëlljemen Se ndi i parë që ka e humbin muslimanet Prej fejse të tëre cile ashtë Mi pas frika Allah Mi thasë o dikujtë o, o njëri, zoti ka thanë që shtu Si me ngulajme i dokërt Si me ngulajme Apo, Ma gjelajme t'i merë ma seriosisht a, a këto di në di shka Ta po dika në diqka, zoti botnave, kur fornë në e radot, moni këta, banë këta, ha, du të kështu me mora, pa, Allah i përmisov zemrat tona, dhe ka thënë, sendin e fundi, që ka up një pifejës juve, është namazi, namazi, roderi sa ka namaz, ka fejë, andoj pengamberi se sellem, në ka porosit në shumë prej haditheve se, duhet një riu me pas kujdes për namazin e tina, e duhet me rujt, Namazin e tina me, me, me qëshirun syte balin, me përkushtimin më të lartë, nga se nëse humë pëtë namazin të ndërrua lezër, njeri ju s'ka argument para Allahu Gjele Gjele Luhu. Kjo është në përgjithsi në pikat të shkurta. Uh... Historia dhe e shkrimi e Hudhaifit ibn el Yamanit, na lutem me Zotin ton Xhelelal O Xha Zoti on te bareke ve teala, na mosom me kuptu fein e Zotit Xhelelaluhu. Elusmi Allahun te bareke ve teala, te Allahu Xhelelal na imbu zemrat ona me imane dhe votshmori. Elusmi Allahun Xhelelal O Xha Zoti on te bareke ve teala, ket pieste ta ramazanit ce kaloj allah ta ban qabull e pesen e meritur allah ta ruan shëndetin na ruan takatin na ruan motivin ibadet allah xhelelal e lutmi allah tabaraka we taala xotion xhelelal namunson me et gjurmëve të sahabëve gjurmëve të pejgamberëve gjurmëve të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam aqulu qouli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurrahim walhamdulillahi rabbil alamin